Senhoras nosso encontro de ontem foi dedicado à questão da democracia pensada a partir de uma instituição em especial, no caso, o judiciário. Além de sua perspectiva é muito mais faltada em questões institucionais, propriamente dito, É uma estrutura de Estado que possa fortalecer a democracia nós acabamos também correlacionando essa, essa estrutura com um tipo um modelo de Estado, uma ideia de Estado na qual o judiciário é uma baita instância política, uma instância inequivocamente política Se você pega teorias do Estado é, vamos dizer assim consagradas, teorias do século 19, ninguém ali se em afirmar o poder judiciário como instância política mesmo naquelas teorias como a de Kelsen que as pessoas aprenderam a ler como o autor que separa direito de política pois ele é justamente o sujeito que afirma que a separação sobre direito de política é artificial no pensamento dele ele sabe disso e sabe que há um momento em que você não tem como separar os dois e no caso seria na interpretação constitucional e por isso ele cria uma corte evidentemente política Boa parte dos processos, dos temas processuais, dos institutos processuais significam a certa abertura democrática do no sistema judiciário, são instituições, são, é, enfim, processos que correm junto ao SPF. São institutos processuais ligados à SPF. Ou seja, isso ressalta, torna mais evidente o papel político que o SPF sempre teve. O papel democrático perguntando com a nossa preocupação é, que o STF sempre fez. Ora, nosso objetivo de hoje é... Claro. Como ah, a terão o Estado de governo É que dizia a pessoa que lhe dá um recalheza sobre pessoas que contaram o trabalho do Estado o Olha. Em primeiro lugar, uma das maiores críticas ao nosso Supremo é feita pelo fato de ministros serem escolhidos pelo presidente da República. Por as pessoas associam isso a Por um lado, falta de democracia dentro do sistema. Em segundo lugar, associa isso à possibilidade de manipulação política por parte da S.E.R. Manipulação ideológica por parte da S.E.R. Indo de trás para frente, manipulação ideológica é impossível não ter. É impossível. Não há ação humana que não tenha lá uma intenção qualquer. A intenção essa que a gente aprendeu a rotular como ideologia. Sempre haverá. O problema é quem pode fazer isso. Mas quando o presidente é dividido é um Senado. É claro que na história o Senado nunca rejeitou ninguém. Nunca. E a sabatina do Senado sempre foi proposta. Mas para além dos critérios de nomeação, para além da vontade do presidente, da ideologia do presidente, tem outro fator muito forte no campo jurídico que acaba sendo determinante para dizer quem é quem vira de início e quem não vira. Que eu quero dizer com isso? Cara, da mesma forma que a jurisprudência, quem exerce de fato o controle sobre a jurisprudência é uma determinada cultura consagrada no meio jurídico. O que define entre nós o que é absurdo e o que não é, quanto às ideias jurídicas, é um certo conjunto de ideias que é dominante e comungado por todos nós. Esse mesmo conjunto de ideia que diz o que é o jurídico, o que não é, o que é importante no direito e o que não é, também nos diz quem é importante e quem não é. O fato é que essa cultura do judiciário sempre soube se impor ao longo da história para nomeação dos ministros. De tal forma que esse critério de notório saber, ele sempre acaba sendo atendido. Só que o notório saber é aquela história, quem tem notório saber? Quem pelo jurídico diz que tem? nem o jurídico diz que tem. Sabe, o penso dessa cultura de bastidores, desse quem é quem que todos sabem dentro do campo jurídico, dos grandes dominantes, dos conhecidos do campo jurídico, sempre foi muito forte, sempre foi forte. E que é característica histórica dessa Todos os ministros eles têm projetórios diferentes, alguns aí da advocacia, outros da magistratura, alguns têm instância esquerda, outros são, é... nem constitucionalistas são, Ou eram até portal péno Supremo agora tem algo comum entre eles carreira acadêmica todos eles todos eles têm carreira acadêmica é a única coisa comum na história do STF na, na indicação de ministros porque a gente associa carreira acadêmica produção acadêmica saber jurídico a notória saber jurídico você não tem um ministro que na nossa história não tenha tido em algum momento da sua trajetória posto o pé no meio acadêmico Não tem isso tem. A gente olha também a história do STF né, Da República E o da República até hoje Convenhamos, o STF pode ter um monte de defeito Mas cara, melhorou muito Melhorou muito. Eu acho que esse medo ele, ele, É porque esse medo de, ah, Já que é o presidente que nomeia Como se a partir daí o presidente pudesse fazer o que ele bem entende Amigo, política Não é A arte da vontade É ato possível. Quem governa faz o que é possível. Um dos limitadores de possibilidade dele é essa cultura jurídica, o campo jurídico. Tenta nomear um desconhecido para as pés. O presidente da Tenta nomear para o que acontece no dia seguinte. A chiadeira é generalizada generalizar. É, é transformando-se legitímico, certa forma. Eu soube um país que funcionou, que Olha, o mais inusitado que existe Em termos de nomeação de Corte Suprema É no Irã É porque a Corte do Irã é, é exerce o controle de constitucionalidade e De alporanicidade das leis Então metade dos juízes Metade dos ministros deles São juristas mesmo, de carreira e tal Indicados não é Pela presidência, mesmo sabatinados Pelo congresso deles também, pelo legislativo deles Agora outra metade são mulatos São juristas islâmicos que fazem o controle de alcoronicidade das leis. E são nomeados é, por indicação do, do mula imã. Né? Então, é um sistema completamente diferente. Mas que não pode muito à regra. Não pode muito à regra. O que existe diferença mesmo é que todos eles são sabatinados por dois poderes. Não tem dois poderes que participam nesse sistema. É o presidente de mas legislativo também participa. O cenário também tem a palavra dele. porque você tem que ser um país em que o legislativo é mais rigoroso nesse controle do que aqui, por exemplo. País em que a sabatina é mesmo rigorosa e, sobretudo, a cobrança ideológica. Sobretudo a cobrança ideológica. Não é um papel político? Então eu quero saber politicamente qual é esse cara. As fatatinas da, da, da corte americana Dos justice da corte americana São fantásticas Porque a cobrança do tipo O que, que você acha do aborto? Né? Aí aparece um caso desse, Você decide como Os caras saber qual é a dele né? Aqui as pessoas se refutam Muitas vezes a dar opinião Do tipo não quero prejugar, não quero Como se fosse sua surpresa como se você não tivesse opinião Porque a nossa ideia de jurista É de um ser tem opinião Porque a nossa ideia de Estado é de algo composto por não sujeitos, no direito, no legislativo, não sujeito como ser de vontade. Entendeu? O juiz é o objeto da lei, nunca decide nada por ele mesmo, nunca tem um ato de vontade. Ele só diz o que a lei diz. Ele é só um selecionador do que a boa lei diz. É só isso. Exatamente, exatamente É uma forma de não ser responsável também Porque se eu só digo que a lei diz Então nunca sou responsável direto por decisão nenhuma Decisão nenhuma É a lei, é a lei Mas quem faz a lei? A lei é feita por um bando de gente a ah, o legislador Esse, O legislador só é singular em livro de direito Você bota o pé em Brasília, é um banco Numa lei feita por 500 e poucos deputados Me diz uma coisa, qual é o seu grau de responsabilidade nela? Você, deputado baixo clérigo no meio da coletividade, você vira ninguém. Você que votou no presidente da república ruim, qual é o seu grau de responsabilidade? Na ruindade do governo? Você é um voto, cara. Não tem uns varalhão de votos aí. Não tem nenhuma responsabilidade. Fica diluído no sistema coletivo. Não é? é uma lógica, é um vício, é um... uma forma de pensar o sujeito na política dentro da nossa ideia de Estado. O sujeito... Sem vontade própria Já que o nosso jurista, o nosso ministro do STF É um cara sem vontade própria Então você não cobra vontade, porque não existe Não existe. A sabatina técnica também não faria sentido só perguntar o quê? O que é o, que é o tal do código de processo dígito? Eu não sei de forma Ah, então não sei Você perguntar o quê tecnicamente, para isso ver? Entendeu? Sabatina técnica, com se para alvorar a cobrança que faria sentido um órgão legislativo é política Mas a gente botou na cabeça que direito é coisa política e outra, é outra e Ninguém cobra Para muito legislador não faz sentido esse tipo de cobrança Em países fazem Na medida em que você percebe Você assume né, que a sua corte constitucional É uma parte é corte política É um órgão político mesmo e não tem como Eu talvez a deficiência do Não seja o fato do presidente indicado Seja o fato o Congresso ser passivo demais na avaliação dele chamar na xincha ali a responsabilidade que ele tem. Olha, historicamente no Congresso, as sabatinas com o presidente do Banco Central são muito mais rigorosas que com o ministro da Fé. o presidente do Banco Central. Muito mais rigorosas, muito mais. Pessoal, o governo que está batendo, batendo, o governo que está batendo, Quanto palavrasángelizarizaria entre um estilo de função e ele arrefe, durante essa que eu dei que o monitora é onde eles vão descrever progredir, por exemplo, os poderão ver... contar elas aí. Tbas de reflexão egocent 서 nisso. Então ele teve que considerar nenhuma folha de palavrasángel. Ele tinha que trazer usado, tisede o Então, ele bateu de pé a esquerda e, na verdade, ele vai juntar uma cidadã, uma cidadã, uma cidadã, um novo poder, sabe? Ele tem uma uma questão de recalhação de uma cidadã mundial. Em primeiro lugar, a grande oposição entre poderes hoje, que existe no País, É entre executivo e judiciário. Chego, chego no porquê disso daqui a pouco. É um primeiro ponto. O segundo, só para fugir do mesmo tema, da mesma lógica, é que se o critério não é político dessa batida, porque acreditam que não faria sentido, que acreditam que o Supremo não é algo político, né? qualquer cobrança política fica parecendo que conheço cobrança do doutor Carlos Magalhães entrou para a história como picuinha. Não entrou na a história como papel de um legislador regularmente sendo desenvolvida. Partiu como ACN em si. Coisas já ACN. Singularidade de ACN. E não foi de fato assim um grande choque entre o legislativo e o judiciário. Os choques entre legislativo e o judiciário são ridículos. São ridículos. A grande tensão do no senão político contemporâneo é entre o executivo né, e o judiciário. Por quê? Esse é o objetivo de nossa aula. Estado contemporâneo, perspectivas e problemas. Perspectivas e problemas. É, eu queria começar de uma forma ultra-teórica, para depois partir um pouco a partir disso, dessa visão geral, para alguns problemas do varejo do dia a dia, eh, nas ações de Estado. O que quer dizer com isso? Olha, ao um texto que eu escrevi no blog, você acessa aquele sobre Estado e pós-modernidade. Aquilo ali foi para um congresso e que geraria uma viagem para a França para ler o trabalho. Coisa pode te fazer. O problema o seminário sobre pós-modernidade Bom Eu tinha que escrever sobre pós-modernidade Só que eu nunca achei sinceramente Eu nunca entendi sim, Qual é a do pós No que chamam de pós-modernidade Quando falam de pós-modernidade Transpõem ruptura de alguma coisa Quando falam do estado contemporâneo Chamam estado pós-moderno Como se alguma coisa tivesse mudado Na ideia de estado Alguma coisa radical tivesse mudado na ideia de Estado. Tão radical quando foi a mudança que ocorreu entre Idade Média e Modernidade. Entre sermos governados por reis e sermos governados por um parlamento composto esse por pessoas que elegemos. Imagine a mudança que foi desse modelo de Estado monárquico para o modelo liberal, moderno, em termos de... Sabe, da cultura política, da cabeça das pessoas, das condições de possibilidade Para que alguém ache normal ser governado por um rei Ou normal ser governado por um parlamento A diferença é muito grande Como se tivesse havido no século 20 em algum momento do século 20 Uma mudança absolutamente radical, tão radical quando esse outro modelo histórico Eu nunca achei essa mudança radical Eu nunca encontrei, nunca encontrei Mas este é o um desafio Era um seminário eu ouviu Que nós falamos CA Centro de Estudos sobre o Cotidiano é, Sendo que no Centro de Estudos sobre o Cotidiano Só falam desse troço Então eu tenho que descobrir O que os caras querem dizer Quando falam em pós-modernidade Eu achei uma saída para isso A partir de um autor italiano E mais, me disse alguma coisa sobre o problema sabe? Chamado Jenny Watt Watt, ele faz o análise desse campo de ideias Dessas condições de possibilidade Para que nós pensemos o presente Watt é o um autor que pensa o tempo presente é... O que outros autores que falavam de pós-modernidade Que tipo de discurso eles produziam Eu vou dar um dos temas Dos camaradas que apresentaram trabalhos do meu lado Sobre a moda Sobre o consumo Sobre a felicidade de ser livre no mundo contemporâneo Eram temas assim cujos objetos de estudo beiravam muito o superpo. E além de beirar o superco Todos eles deram discursos felizes Todos eram discursos felizes. Um falava dos costumes sexuais, dizia que, hoje, não há muita cobrança no que diz respeito à monogamia, à quixão das formas de relação. E soltou a frase que foi ótima. Hoje, as relações são muito mais marcadas por relações alacar. Relações como você sabe Você vai ao, ao restaurante Abre o cardápio E diz assim, hoje eu quero duas ninfomaníacas Eslavas é, Servidas ao molho de morena Em posição papai e mamãe Com Eu ouvia aquilo tudo e pensava Ali, sabe, do meu canto Cadê um cartaz? <risos> Pela sua alacarte é escambal, meu amigo Pela sua alacarte pra quem? Mundo livre para quem? Eu confesso que eu me sinto muito pouco livre diante da existência E pior, outra coisa que me incomodava é a felicidade do discurso é Engraçado porque todos eles falavam não só do tempo presente Mas davam um passo o futuro Todos eles falavam na tal da pós-modernidade que até então nem vocês nem eu sei o que é Mas falavam da tal como um processo Algo em acontecimento, como um processo Como algo que começou agora Mas que nem eles sabem muito bem no que vai dar E todos eles apostavam em futuro Estamos começando um tipo de coisa que está crescendo, se desenvolvendo E vai chegar a tal estado de coisas A tal situação social A tal forma de existência E todas as formas de existência que eles apontavam Eram formas de existência felizes Felizes No campo da moda Você tem um estilo de roupa, as pessoas te cobram Sabe? Que você se mantenha no seu estilo Que no seu estilo Se você não sujeita do terno e gravata todo dia, aí se você se chegar aqui amanhã de bermuda, o que você de bermuda? E tratam como um ser transgressor, transgressor de si mesmo. Só que a pós diziam eles, tem a liberdade dessa exigência de não transgredir enquanto a si mesmo. Você pode se transgredir. Hoje você vem de drag queen, amanhã vira punk. Depois vira mauricinho e está tudo bem. Ninguém me cobra nada. Não cobra nada é um escambau, meu amigo. Que mané liberdade é essa? Eu não encontrava o que eles diziam. Claro, porque essa liberdade que eles apontavam, já que a posmodernidade é um processo, é algo que começou hoje, algo inacabado. É uma liberdade que virá. Que virá. Imagens felizes de futuro. Eu conheço outras imagens felizes do futuro. Quer dizer... Outras imagens do futuro, que não são felizes assim. Vou comparar com o cinema. Sabe esses filmes futuristas? Já reparou que todo filme futurista americano é apocalíptico? Todos eles. O filme futurista é a imagem do futuro no filme americano? Amigo, das duas, uma. Hoje está vivendo uma barbárie sem tamanho. É Mad Max. Cada um por si, Deus contra todos. O mundo está acabado por uma guerra, um hecatombe, catástrofe ambiental, enfim. Todo mundo descarga ao mesmo tempo e a Terra acabou. Alguma coisa aconteceu. Ou então, se o mundo não acabou no hecatombe, tá tudo arrumadinho, tem uma grande uma grande mente controladora que faz com que a sua vida seja uma bosta. E você tem que lutar contra um sistema invisível, ultra poderoso Ou seja, as imagens de futuro no sistema são todas horríveis. São dois discursos de duas perspectivas de alguém que vive hoje e tenta projetar suas expectativas de futuro. Como que a gente pode ter expectativas tão disparatadas? Uma vinda de um campo, de seminário do CA, que era de sociólogos. Como eu posso ter sociólogos felizes e cineastas tristes quanto ao futuro? Cineastas pessimistas quanto ao futuro. Comparados aos sociólogos otimistas. Estava estranho essa distanidade, como nós podemos viver o mesmo mundo e ter dele expectativas tão diametralmente opostas. Era isso que eu tentava entender. Eu reparei um outro detalhe desses que faziam discurso feliz. As pessoas das comunidades que eles analisavam, porque eram sociólogos, e sociólogos fazem análise baseada em comunidades, Tinha uma outra coisa característica Eu cansei de ver sociólogo fazendo estudo sobre pobre Você viu que sociólogo é uma pobre? Sociólogo adora falar de miséria Impressionante Sociólogo latino-americano só fala de miséria Esses eram sociólogos europeus estão falando de riqueza Não tinha um trabalho ali que falasse miséria Eu achei impressionante isso não tinha um trabalho falando de pobre Não tinha um trabalho que tivesse coisas como exclusão social não, não, Nenhum Por que eles optaram? Por pessoas endinheiradas, por temas de pessoas endinheiradas, a moda de luxo. Depois do seminário teve uma segunda etapa aqui no Brasil, em São Paulo. O cara que trabalhava com moda, que era um alemão meio maluco, ele queria visitar a Das Luh. Se fosse outros tempo os caras iam querer ver favela. Ele queria visitar a Das Luh um museu e um camarada que não vale porcaria nenhuma, um paulista fazer um tour com o um cara em São Paulo o sujeito fazendo o tour foi ótimo, porque ele andava assim é, as regiões que ele mostrou Cracolândia a porta do Aqui é a cracolândia. O Alemão olhando as o... Do lado do Memorial da América Latina, passar que o memorial, meu, mas essa porta e nem parou. O cara querendo tirar foto, aqui não vai parar não. Isso mas... cracolândia aqui andar por aí. E o Alemão Passava do lado de uns travestis e tal Ele passava do no todo né Aí o alemão olhando Mas você conhece Ah, é, eu sou um prostituto e tal Ah, vocês tem trabalhos aqui, estudos sobre prostituição? E ele, aqui no Brasil nós não estudamos prostituição Nós praticamos Um passeio ótimo, um passeio ótimo. Provincuso Então, amigo, por que essa opção por temas felizes? Quando falava de liberdade, faziam uma projeção de um futuro libertário e feliz para pessoas que, bem ou mal, vivem uma vida associada, hoje, a felicidade e à liberdade. Uma liberdade garantida, não é? Hoje mesmo, uma liberdade que constitui uma ideia contemporânea, uma liberdade que seja, talvez... Não uma liberdade tão nova, não uma liberdade pós-nada, mas uma liberdade para lá de moderna. Uma liberdade do século XVII mesmo, XVII. Boto um ponto aqui porque eu volto nessa liberdade. É, Genevieve, ao contrário, ele pra falar de pós-modernidade, ele fala de Nietzsche. Nietzsche não é um cara do século 20 Nietzsche é um cara... Assim, Nietzsche é um autor moderno. Moderno. O um moderno asqueroso, dizem alguns. É. Nietzsche tem uma frase fantástica. Deus morreu, mas deixou sua sombra. É. Quando Nietzsche coloca esse raciocínio, a ideia de Deus para ele é o apelido que ele dá, o nome que ele dá, para ser provocativo mesmo, a ideia de metafísica. Metafísica. Quando ele diz Deus morreu, é o mesmo que dizer a metafísica acabou. A metafísica já era. A metafísica é uma impossibilidade. O próprio pensamento moderno é classificado como uma forma de pensar o um mundo sem metafísica. Se a modernidade, não há metafísica possível. O que eu quero dizer com metafísica é... A ideia de que o princípio de ordem desse mundo O princípio da nossa cabeça A condição da nossa cabeça condição idealizada Para que as coisas do mundo façam sentido Se conectem É apelar para um sentido das coisas Que seja além das coisas mesmas Nós vimos isso na primeira parte do nosso curso Nós vimos isso Pense em você, por exemplo Que é um ser mutante Você que muda a cada segundo de humor Você que muda a cada segundo de aparência É que não percebe Mas se olha hoje 10 anos atrás Temos uma foto antiga sua Para ver quando você mudou Você vê a decadência chegando a cada instante Na sua existência É triste amigo, É triste A delícia só não é triste Se você pensar na opção a ela Que é a morte Aí ela fica bem animada É uma boa notícia É Então e você muda o tempo todo Mas por mais que você muda o tempo todo Você insiste em falar Ei, Quem eu é esse como sendo um ser? Você não me conhece porque eu lá no fundo Quem é esse seu eu lá no fundo? Esse seu eu que não muda Esse seu eu que não é afetado pelas coisas o lá fundo onde mora o seu eu É uma metafísica que você inventou para você É o eu que além do eu físico Porque o eu físico que eu tô vendo Muda o tempo todo Muda o tempo todo Mas como pensar assim mesmo como um ser mutado? A gente não consegue A gente não consegue é. É. Exatamente Exatamente Você pode botar o pé no rio duas vezes Jeráclito Você pode botar o pé no mesmo rio duas vezes Quando você bota o rio já é outro É A ideia de Nietzsche é justamente dessa inexistência de um eu Você é um fluxo Você é um fluxo em constante transformação Se você pensa que o mundo é um fluxo em constante transformação Meu amigo Isso por um lado tem algo de angustiante para nós Algo difícil de encarar Porque Você é pura finitude, você pura morte Você pura transformação Quando você fala de um eu Você descreve um cadáver de si mesmo É um eu que não mais existe Quando você diz eu estou feliz O eu que acaba de dizer a frase Não é o mesmo eu que começou a dizer a frase E assim vai Se você pensa que o tempo é puro fluxo Como pensar o presente? Tenta pensar um instante Esse instante que você vive agora o você vê o instante? Você não consegue É preciso que você crie uma categoria artificial Para poder pensar um instante Pensar o eu Pensar o sentido para as coisas Pensar a permanência do mundo Quer ficar mais radical do que isso? Sem, assim, sem letra física nenhuma? É Rilne Rilne quando pensa o tempo para o tempo nada mais é do que uma sucessão de instantes Uma soma de instantes. um instante e outro não há nenhuma relação necessária. Nenhuma, nenhuma. Entre um instante e outro que há é o acaso. E mais nada. Isso que é verdade, amigo. Se você vê uma bola voando em direção à sua cabeça, uma bola de boliche voando em direção à sua cabeça, nada garante que essa bola vá atingir sua cabeça porque a percepção é de instante em instante como num filme sabe que é quadra a quadro? é como se a nossa vida, como se o tempo fosse apenas como um filme só que você não consegue perceber la quadro a quadro e aí você julga que existe o tal do movimento o movimento que tem um começo meio e fim, o um movimento que tem um sentido como se o tempo tivesse um sentido como se algum acontecimento da sua vida tivesse um sentido meu amigo, nada tem sentido Porque é tudo instante E entre um instante e outro Não há nenhuma relação necessária Mas a gente não consegue encarar isso A gente inventa logo um sentido para o tempo A gente inventa uma ligação entre as coisas Inventa as ligações e fala de um passado e de um futuro Tudo que eu passei para chegar a ser o que sou hoje Fala de um destino que conspirou Para que tudo acontecesse De uma forma que De uma forma tal que você chegasse a ser o campeão que é hoje Amém Não é, não? Deus está me ajudando para que eu chegue lá Tudo tem um final feliz Se você não está feliz é porque não terminou ainda Olha que coisa de ajuda Que brinca Sabe, como se tudo tivesse um sentido Um destino, um traçado, meu amigo O dar sentido às coisas É feito não a partir das coisas Não a partir dos acontecimentos Não a partir do tempo Mas para algo que está fora das coisas Fora dos acontecimentos, fora do tempo É no mundo da metafísica que você arranja o sentido É lá, nós precisamos dela É como a ideia de conhecimento Conhecer não dizer o ser das coisas Mas se tudo no mundo está e nada é Para falar o ser é preciso encontrar esse ser, imutável E outro mundo, para além do mundo físico a metafísica sempre foi a negação De um certo realismo Do mundo como ele é meu Amigo, nada garante Que você chegará vivo Ao dia de amanhã Nada garante Você Pode ter que um Boeing caia Em cima desse prédio Antes da aula terminar e Até em termos probabilísticos Isso aí é A gente está na rota realmente Exatamente E no entanto você faz programa para sexta-feira Você combina churrasco Se você parar para pensar Na aleatoriedade que é a existência Planejar algo para amanhã é uma insanidade Mas você não acha que é uma insanidade Insanidade é não fazer quando As pessoas cobram o plano de você o que, que você quer do no seu futuro? Você não pensa no seu futuro, vagabundo? Não, não. Te cobram Te cobram Essa cobrança é baseada em ilusão Que é a metafísica Mas o pensamento moderno Com o seu ceticismo Ceticismo que é a descrença total e metafísica Desde o Maquiavel Que quando falava do Estado Eu não quero falar de Estados que nunca existiram e tal, Porque são discursos idealizados Falava de Estado, não como ele é Você pode comer um jogo de forças Sem sentido nenhum Não tem bem mal meu amigo Tem vencedor e perdedor nessa bosta Tem forte e fraco E mais nada Maquiavel é o um autor que tem o Estado Sem metafísica É um cara que inaugura a modernidade Mas da imagem de Estado Criada por Maquiavel é feia Nós reagimos a ela Eu que me dividia do homem a tal da modernidade Pensar o mundo sem Deus Dizer que a minha vida não é criada por Deus Mas por decisões que eu tomo A modernidade em relação à subjetividade Foi isso Um Descartes Um cara de é aquele cara que é, Se vê Num determinado momento descrente Da igreja, da religião Descrente de tudo Que ensinaram ele o raciocínio dele é mais ou menos o seguinte. Os caras viviam dizendo que a Terra era plana. Aí um retardado, um malé maluco me prova que a Terra é redonda. Matematicamente e navegando de barquinho também. Prova que tudo que me disseram era mentira. Meu amigo, se isso que me é mentira, como posso eu acreditar no resto que me disseram? Eu lembro do amigo meu gaiato que Como contaram pra gente a história do Brasil Diziam lá, olha Cabral saiu do Rio Tejo, não sei o que E pegou a Calmaria E sem querer parou aqui Foi tudo sem maldade Você não pode falar pra criança Que tem todo um, um plano político Arquiloso pra chegar aqui matar a Indua Vera E levar o Brasil e não sei o Então é Calmaria Aí quando chega mais tarde Lá pro Itava Um outro professor de história Chega e diz Calmaria é um escambau a frota de 21 análogos, da maioria armada Sabia exatamente para onde estava vindo As Américas já tinham sido descobertas Vicente, Ana e Spinzon Chega a Foz do Rio Amazonas Ou descendentes do descobrimento do Brasil Que deixam toda evidente de ter terra aqui embaixo e tal. Os caras sabiam Esse meu amigo levanta o braço E aquele papo de calmaria Não, isso aí é mentira Então quer dizer que esse tempo todo nós somos enganados Descartes, isso é a mesma coisa Quer dizer que a igreja que a porta-a-volta certo testes errados Engadou a gente testos... ah. Então, meu amigo, se isso errado No que mais eu vou acreditar? Eu tenho que refundar a crença A partir da única coisa certa que eu tenho Eu tenho que encontrar algo certo Para encontrar algo certo Duvidarei de tudo Por desconfiança, por vítio Dúvida radical Se a metafísica era o que dava A base do conhecimento e de certeza Sem metafísica, dúvida radical Só não posso duvidar de uma coisa, dizer Descartes De que eu duvido eu Só não posso duvidar da dúvida Só não posso duvidar de que a dúvida Se há dúvida, há algo que duvida Esse algo que duvida, chamarei de eu Se eu duvido e a dúvida é um pensamento A partir da afirmação da dúvida, tenho certeza pelo menos da minha existência Agora que eu tenho certeza da minha existência A partir dessa certeza eu vou ligando Certeza a certeza E construindo o um mundo certo, verdadeiro Agora eu sou a fonte do conhecimento Ele inaugura o sujeito moderno Antes era Deus a taça de certeza Era Deus Chegava você com um de dizendo que a terra é redonda Os padres olhavam depois que eles chegava O resultado, pi igual a pi raiz de 10 Delta 29 Dividido por A Mostrava isso na prova matemática De que a Terra é redonda Eles olhavam aqui e diziam, fogueira Que <risos> bosta seu cálculo tá certo Estou nem aí para você Estou nem aí Onde foi Cristóvão Colombo pegar um navio feito alucinado E de fato Provar indo lá onde diziam que tinha cachoeira e dragões que gostam fogo E não encontrar nem dragão nem cachoeira é o contrário Encontrar terra E melhor, com ouro Com ouro do outro lado não é? é um homem agora que está produzindo a aventura do conhecimento Os padres podiam mandar para a fogueira quem fazia bons cálculos Tipo Kepler, Galileu e tantos outros Porque eles diziam a base da certeza é Deus Quem sabe o que é certo e o que é errado é quem está mais próximo de Deus E quem está mais próximo de Deus? Um padre Porque o conhecimento não é produzido pelo homem, é produzido por Deus Agora não, é o homem É o homem É o homem aventureiro como Cristóvão Colombo É o homem calculista como todos os físicos modernos Como Galileu mesmo, coitado, que morreu queimado É um cientista político como Machiavel E não mais o padre que diz o que Deus quer Da cidade ideal para se viver Esse mundo acabou com a hipótese da metafísica A partir do momento que digo Sou eu que penso Babau metafísica, babau Deus Tudo fica impossível Mas essa imagem é desagradável Porque dizia Nietzsche Essa imagem pressupõe que você encare também O custo dela É você encarar a vida Com tudo que ela tem Incluindo a morte e a finitude a morte é ser infúdio. Se não há um eu no fundo Há um ser transformação E portanto sei que vivencia a experiência da morte a cada instante Parou pra pensar nisso? Que você vai morrer um dia E depois que você morrer Você está dando a pessoa? Tem uma poesia ótima pra isso Se te queres matar Por que não te queres matar? Se queres matar Mata-te o mundo sentir correrá sentir ti. Nada vai mudar, meu amigo, ninguém precisa de você aqui. Uma meia dúzia gosta de você e eles vão chorar por um tempo, mas só por um tempo. Depois te esquece E passadas algumas gerações, você nada mais será do que um alapide com nome esquisito no cemitério que alguém vai passar no dia do enterro de outro e olhar. Olha que nome engraçado. Nada mais estará de ti sobre a terra. Olha quanta coisa a gente faz para tentar negar a morte e a finitude Escrever um livro Quero ter fama e sucesso Para deixar a minha marca para a posteridade <risos> Tipo Van Gogh Artista de sucesso, depois de morto Porque vivo, vendeu um quadro E mesmo assim para mim, xaria Um De que adianta a fama e a glória depois da morte? foi você, veja Tem que ter um filho Um E o filho tem que ser sua imagem e semelhança Como se fosse um você vivo que não é você mais Porque você morre Mas seu filho fica carregando o seu nome Como se assim você se mantivesse vivo Isso tudo é uma ilusão, meu amigo Seu filho não é você Seu filho é outro ser Completamente diferente de você Completamente Para agradar o pai É só olhar de dizer Nossa, é a sua cara e o pai fica Porque se a minha cara é eu É o meu que continua Tudo isso faz parte da nossa fraqueza É uma fraqueza humana Nós temos medo da morte e da finitude A gente não consegue encarar a morte e a finitude Nós fazemos de tudo para fugir da morte e da finitude Quando Nietzsche disse que Deus morreu Mas deixou sua sombra A sombra de Deus é o um resultado Da nossa incapacidade De encarar a morte e a finitude A metafísica não é mais possível Mas a gente insiste em dar sobrevida a ela Fica reinventando metafísicas o Estado não foi diferente Maquiavel pensou um Estado completamente sem metafísica Completamente sem metafísica Ultra realista, como ele dizia Mas a ideia de nós temos Estado consagrado nos livros de teoria do Estado Não é de Maquiavel Maquiavel foi citado como marco histórico Só é citado para dizer Maquiavel inaugura a modernidade Antes dele a Idade Média, depois a Idade Moderna É só isso que importa. Maquiavel é uma data. Toda sua obra pode ser substituída por uma data. 1469 Pronto, tá? Eu nem sabia o nome dele. Decolhe a data. Dá na mesa. Porque a referência que você usa não é N para pensar Estado, para pensar política hoje. A referência que você usa é Hobbes. É o um modelo contratualista. O que é o contratualismo se não a sombra de Deus? Se não a nova metafísica? A metafísica diferente. A metafísica que não fala em Deus. Mas o Leviatã funciona como se fosse. Funciona como se fosse. Como o um direito natural também, que no campo do direito, acabar com a metafísica significa uma impossibilidade de se criar direito natural. Ah, mas é tão tentador você apelar com o direito natural hoje. Ao menos criar coisas que por mais que não sejam direitos naturais Deveria funcionar como se fosse Como uma condição mesmo de você poder afirmar qualquer valor no campo jurídico Olha uma discussão entre Alguém que é um desses modernos ressentidos, como diz Nietzsche o Moderno ressentido, o homem que quer resgatar a retaquisa E o moderno não ressentido Nós falávamos aqui de que, agora há pouco nessa discussão sobre escolha de ministro do Supremo, que o presidente, por mais que ele escolha, essa escolha não é livre, porque há todo um campo jurídico que o conforma. Todo um campo jurídico que se ele é, contraria os valores consagrados no campo jurídico, ele está ferrado. Ele tá ferrado. Esse campo jurídico é uma produção cultural. Então, amigo, a grande guerra que existe no direito, o grande embate, Não um embate entre o autor fulano e o beltrano. É um embate entre ideias, ideias muitas vezes sem pai. Ideias que quando muito tem pessoas que aderem a ela. Mas são ideias que circulam entre nós e ideias que disputam a hegemonia entre nós. A lei constitucional é nula ou anulada? Não. Mas são os limites consagrados Veja só, a, a ideia mesmo De coisa julgada Eu digo, 20 anos Coisa julgada era um dogma Assim daqueles é, Não dividirás por zero Não violará coisa julgada Sabe, é, é um indiscutível Indiscutível De um tempo para cá As pessoas começaram a achar coisa julgada Uma coisa meio absurda Uma amarra sem sentido o que mudou? Entendeu? Esse jogo dessas mudanças de ideia sobre conceitos não é nem mudança de lei. É mudança na nossa cabeça de jurista. É a mudança do conjunto de ideias da nossa cabeça que diz o que é direito e o que não é. Isso é o campo jurídico. Isso é a cultura dominante. É isso que se você contraria a dominante agora, que não será dominante daqui a 30 dias se bobear. Mas que é dominante agora Que acaba conformando as possibilidades Que diz para nós o que é discutível E o que não é Tem coisas que não são discutíveis Não porque elas têm um valor em si mesmas Mas simplesmente que todo mundo concorda com ela É um fenômeno social de todos concordarem com as coisas E resolver não discutir E pode ser que amanhã estejamos discutindo Aquilo que nós achamos que não é discutível E assim vai O autor que é um modernista ressentido Ele diz, das coisas que nós simplesmente resolvemos não discutir Diz que elas têm um sentido de valor nelas mesmas Indiscutível Indiscutível Por ela mesmas Pela sua própria natureza São valores que indaginais do homem Eu digo, se nada tem sentido de valor em si mesmo Como é que pode haver alguma coisa que não seja inalienável ou mutável A vida É um valor inalienável Como é inalienável sem legítima defesa nesse troço? E com legítima defesa pode matar Sabe? Como inalienável se na guerra todo mundo mata e ninguém afacina? Não é um negócio Olha, o fato é que Nós somos, em boa medida, como aponta Nietzsche, modernistas e sentidos, que tentamos reconstruir a metafísica, física e no caso do direito e do Estado, a metafísica é um contrato, um modelo contratualista de que uma vontade artificial como soma de vontades individuais é aquilo que legitima o Estado. A palavra-chave da valorização do Estado, do dar valor ao Estado, é legitimidade. Não conseguimos pensar o Estado para além da legitimidade. Todo o nosso pensamento de Estado é circunscrito à ideia de legitimidade. compara com Maquiavel. Maquiavel não fala de legitimidade. Não faz sentido esse negócio de legitimidade. O que há é dominante e dominado. Só isso. Ah, você tem o seu paizinho você tem lá o seu um territóriozinho no qual você exerce algum domínio militar para quer dizer, o que me impede de invadir o seu território nenhum discurso sobre a autonomia dos povos das nações nada que tem que falar no valor por si mesmo a única coisa que me impede de marchar sobre o seu território é ah o fato de você ser mais forte do que eu só isso você for muito mais fraco ou Se o custo político, militar e econômico da invasão Compensar o lucro é um invado, meu amigo Simples Mas o discurso contra não O discurso da legitimidade não Fala de valores inalienáveis, de estados inalienáveis De liberdades inalienáveis do estado O que estou fazendo eu, se não idealizando as coisas? não criando uma metafísica nova para o estado Metafísica que eu aprendi a chamar Nietzsche falava de Deus Sim. Talvez esse Nietzsche da pensado do no Estado Ele diria a, diálogo, é, a soberania Ela morreu Mas deixou sua sombra Deixou sua sombra É o Estado pensado pela ideia de soberania Que se torna em Moçã si. no que seja a modernidade No final das contas Nada mais seja do que Essa modernidade De Maquiavel versus uma modernidade de rosa. Se a modernidade implica problemas com a metafísica, e se por um acaso, por um lado, tem gente tentando ressuscitar a metafísica, manter sobrevida, dar sobrevida à metafísica, e de outro lado tem gente que assume o fim da metafísica, o que a pós-modernidade, talvez nada mais seja do que pessoas que estão oscilando entre a insistência numa metafísica impossível, E assumir a impossibilidade da metafísica quanto Estado. Se o modelo histórico para pensar política e Estado foi, durante um bom tempo, Robson, talvez o grande paradigma para nós pensarmos o Estado hoje, não digo pós-moderno porque é bem moderno, é maquiazão. Política se torna hoje e o Estado é pensado. Os discursos sobre o Estado são produzidos cada vez mais pela lógica da força e não mais pela Pela lógica da legitimidade Eu vou comparar duas coisas A partir de alguns poucos exemplos Contemporâneos, cotidianos Iraque Aliás, antes do Iraque E o dos lados Problemas nos bálcãs A onda se mostra incapaz De proteger Parte da população Há um genocídio ocorrendo. Um belo dia, Bill Clinton. Todo mundo sacaneia o Bush, dizendo que puxa um canalha, não sei o quê, porque ele é republicano. Não é? Já os liberais americanos, eles são eles são muito bonzinhos, são legais. Pois é, então vamos pegar um deles, que era o Clinton. Bill Clinton, tocador de saxofone. Por sua vez, também tocava alguns instrumentos dele no salão oval. Pois esse cara resolveu bombardear a Yugoslavia Ele determinou bombardear a Yugoslavia Para satisfazer opinião pública americana Só para satisfazer opinião pública americana A ONU reagiu, porque os Estados Unidos não pediram autorização O Conselho de Segurança para bombardear ninguém Qual foi a resposta dele? A OTAN não precisa pedir autorização à ONU Para bombardear ninguém Foi isso Desde que os valores da liberdade da democracia estejam ameaçados. Olha que lindo, Olha que lindo O que impedia os países no discurso anterior a esses tempos que nós vivemos hoje, de um país bombardear o outro? A ideia de soberania. Soberania quer dizer, dentre outras coisas, o que se quer dizer quando se apela à soberania? Quer dizer o seguinte, amigo, aqui tu não se mete, compadre. Aqui mando eu e você não tem nada com o que acontece aqui dentro. Sobre ele no sentido interno e externo. No sentido externo quer dizer respeite o meu território. nos sentido interno. Aqui sou livre. Aqui faço o que quiser. Proclamo a liberdade para Estado no âmbito interno, na política interna. Liberdade do governo previdenciar política. E declaro a total falta de liberdade de um para com o outro. Aqui não é Estado de natureza não, realmente ele você tem que respeitar, respeite a minha soberania. O que foi bombardeio por parte dos fazilis não desrespeita a soberania. Ele fez isso de novo. Quando a Mônica Chupinski teve escândalo lá e tal, não sei o quê. Congresso americano diz: vamos discutir em porque ele mentiu no depoimento. Meu quinto disse que não teve relações sexuais. Mas os juristas americanos chegaram à conclusão de que Pochetti não é relação sexual. Por isso ele não mentiu. Não é legal? Ele não mentiu. Para satisfazer a opinião pública, ou seja, para melhorar o seu astral nas pesquisas, meu amigo, quanto que o índice de popularidade com o presidente americano cresce? Quando tem guerra. O que, que ele fez? Mandou bombar o diabo, vilão da vez. Quem era o vilão da vez? Muammar Kadá. Olha que mundo louco, cara. Para você ver como o Hilme tinha razão. Como não há nexo nenhum entre um instante e outro da existência. Você é um lívio. Olha só, você que tomou a bomba do peço da sua casa de um F 111 americano, fica pensando, por que esse troço, essa tragédia aconteceu comigo? Pra você parar para pensar, você só tomou uma bomba porque teve um boquete na casa americana, um boquete na Casa Branca, que se não fosse um boquete, o boquete, a líder não tinha sido bombardeada, já parou para pensar nisso? Não é louco? Não é difícil encarar a vida, simplesmente se um boquete pode jogar uma bomba na sua cabeça, imagina então, como é que você vive? Como é que você planeja o amanhã? vai é que vai dormir tranquilo, cara? só sei lá, que tipo de felação estou ocorrendo em países poderosos no momento desse? Se o murchado estou correndo, o que ele pode fazer, irmão? A vida humana é assim, é cheio dessas dessas misérias Dessas dessas insignificâncias que São muito mais determinantes do que qualquer ideia de destino Muito mais, muito mais É que cada vez mesmo, cada vez mais Esse, esse torninho da insignificância fica evidente para nós quando pensamos o Estado com isso a ideia de soberania vai para o a cada instante Olha Uma segunda para a ideia de soberania Agora no sentido em pé Pinochet estava com dor nas costas Resolveu ir para a Inglaterra Fazer tratamento Pega o aviãozinho e desembarca Mal põe a patinha Em solo inglês Viu um pedido de extradição Comulado pela Espanha Por homicídio E genocídio Matou alguns espanhóis Matou brasileiros também Mas o Brasil também aí para isso Matou os espanhóis E genocídio do povo chileno Foi preso porque Nesse ponto Inglaterra é que nem Brasil Para começar a extracção a primeira coisa É botar o cara na cadeia vai preso Primeira alegação da defesa de Pinochet As mortes ocorridas no Chile Durante o período de ditadura Foram atos de Estado e portanto atos de soberania como Estado soberano o Chile podia fazer a lei que quisesse inclusive a lei genocida inclusive práticas de Estado genocida e pronto é o raciocínio mais ou menos o seguinte se publicar em diário oficial tá valendo deu legitimidade o troço, está valendo como se houvesse um conteúdo a seu oposto às ações de Estado pelo menos esse argumento a Câmara dos Lourdes não aceitou na Inglaterra na soberania tem limite soberania não algo alegável para justificar genocídio não era alegado eis a soberania fazendo água, em tempos modernos, ontem isso Antes Só foi liberado o Pinochet porque concederam a ele um direito por conta da doença que ele tinha, cada de rolo. Então só rico, só rico fica doente. Eu cheguei à conclusão, eu cheguei à conclusão já há muito tempo, de que o sistema público de saúde no Brasil é muito bom. O seu privado de saúde é que porcaria. Porque pobre vai preso e pobre não passa mal. Para... O pobre não tem crise nervosa. O pobre não só se estresse, eu não posso O pobre não fica estressado, impressionante O pobre não tem O pobre não tem nada, cara O de ferro, agora rico Meu amigo, vai preso, o estômago fica bichado O coração, crise nervosa O pobre saúde, é merda Depressão O fica deprimido, é impressionante O pobre encara tudo uma boa Agora rico O deprimido Sofre, mal desembarca no aeroporto do Chile e levanta da cadeia de roda se andando que é chincalhe maior do que esse maluco com seus pastores, ele vai no estômago dois dias depois tá comendo pastel com o chope. chega triste coitado toma o metrazol pô. E soltar o cara dá o metrazol para todo dia Se pode ser que tem probleminha em visão. o cara que, que foi acusado lá de sequestrar filha do Silvio Santos, não é ele tava com pneumonia, dentre outras coisas, pneumonia e três costelas quebradas dentro da prisão. Pediu para para ser levado para o hospital, não nem para ser solto, para hospital. Pois o juiz em São Paulo entendeu que isso não era motivo para ele ser transferido para o hospital. Já o maluco e com gastriazia. R$1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 o gastrite não pode ficar preso não tem que soltar para ser tratado quando e e é o, o, mas enfim, o que importa aqui É essa mudança da ideia, está o que eu acho mais fantástico isso são os discursos não são as ações. Então, Estado bombardear o Estado, o Estado invadir o Estado, isso ocorre enfim, planeta a planeta, desde que inventaram a ideia de espaço. A questão é como você justifica essa ação. É que nossa justificativa não é mais rodeziana, nossa justificativa agora é muito mais maquiavélica, assumimos a lógica, da força. Algumas ideias que as pessoas insistiam em ter valor por si mesmas, hoje nada tem valor por si mesmo. Os valores mesmos são construídos por quem ganha, por quem ganha. Na ideia do sim justificam os meios em Maquiavel, tem um raciocínio embutido que é curioso, é muito curioso. É que é, o príncipe, meu amigo, é o homem menos livre na política, menos livre. Se política é um jogo de forças, o príncipe é muito mais um reativo político ao jogo de forças, do que alguém que possa, de fato, decidir as coisas conforme sua vontade. O que determina a política, o que define a política, não é a vontade do soberano. É o talento do soberano para bem reagir às demandas da política. As demandas, portanto, da política são muito mais determinantes do que a vontade do soberano. Lula não faz o que quer, Lula faz o que pode. O querer dele tem uma margem muito pequena de deliberação. Não só o de Lula, mas o de qualquer presidente. Qualquer presidente. Fernando Henrique uma vez chegou no Congresso ao mp Convidado, como presidente da República. Sabe que o presidente da República é chamado para falar de um tema, mas ele fala na verdade o que ele está a fim de falar. Ele fala sempre do tema de hoje, da pauta política. O discurso que ele fazia lá como sociólogo era sobre ética na política falava de Weber ética da convicção e ética da responsabilidade a política tem duas éticas o que quer dizer ética da convicção e ética da responsabilidade? é um Weber que sendo que interpreta a maquiadrão nesse sentido Porque uma coisa é você como político ter lá suas convicções sua ideologia, aquilo que você acha certo e desejável para o Estado Outra você é você agir de acordo com aquilo que você pode fazer. É ter um senso de realismo na política. E eles indicavam a diferença. Diziam, olha, dê aumento para o no salário mínimo. Se acabar de ter aquela medida provisória, é que dá aumento para o no salário mínimo. Como todo aumento de salário mínimo, cretino. Sempre que tem aumento de salário mínimo, a esquerda fia. Ah, tem que aumentar mais. A gritaria era essa. Ele chegou e disse assim, olha, você acha que pela minha convicção... Então alguém perguntou, você não acha que o mínimo de tanto é um valor ridículo? Eu acho, eu acho Por mim, que eu não queria dar um salário mínimo de 1.500 dólares? Nem seja por vaidade Se eu faço a medida provisória Botando fixando salário mínimo a 1.500 amigo, tô reeleito para as próximas 400 eleições Você carregado, no... eu, qual político não quer isso? se amado pelo povo? O é que se eu boto o salário a 1.500, a previdência quebra, o Estado para, é o caos. Eu não posso, não posso. Porque eu tenho a responsabilidade. Não dá. Você não faz o que quer, você faz o que pode. Faz o que pode. Isso é a ética da responsabilidade. Para que o que Maquiavel diz é que não há convicção na política. Só há responsabilidade. E a responsabilidade depende muito das circunstâncias, do realismo, das demandas da política. As justificativas das ações de Estado são muito mais hoje em torno dessa responsabilidade do que das convicções. Antônio Palocco. Lembra do Palocco? Antônio Palocco. O Lula foi eleito. Assim que foi eleito, ele foi se apresentar para o nosso chefe, o Bush, Estados Unidos. Eleito, mas não tinha tomado posse. Estava naquele interregno E foi até uma... Assim que ele viajou, o Bush estava lá com a bandeirinha do, do dos Estados Unidos na lapela Ele sempre anda com aquela bandeirinha americana na lapela E o Lula foi com um broche, que é uma bandeirinha do Brasil e do PT As duas cruzadas E o pessoal estava dizendo Porque era o primeiro ato público dele, por assim dizer Já como um presidente, ele não é impulsado, mas é lei. Então queriam ver se ele ia agir como chefe de estado Ou como representante do um partido Bom, ficou a meio caminho Eu sei que lá ele deu uma entrevista Anunciando quem seria o ministro da fazenda E a frase que ele usou a imprensa até criticou Porque ele disse o seguinte Olha, o ministro da fazenda anterior O ministro da economia era o... Ali é ministro da saúde, perdão O ministro da saúde era Serra E ser economista o ministro da economia é um médico. O Lula usou isso e, e, para anunciar, disse o seguinte. Olha, vai ser Antônio Palocci, Antônio Palocci, Palocci é médico, e disse o seguinte. Se o um economista no Ministério de Saúde deu tão bem, por que não colocar um médico no Ministério da, da Economia, para cuidar da economia? Ainda mais a nossa, que está nos PTIs. E a imprensa criticou Dizendo, olha, o presidente acabou dizer que a economia tá mal com isso Um monte de dólar vai cara vai sair fora do país Lula tem que se acostumar a pensar como presidente Que ele tem responsabilidade Ou seja, já criticar o cara Porque nem falar o que quer ele pode mais É eles que estão dizendo ele. ele não pode usar a bandeirinha que ele quiser na lapela E como ele é candidato Enquanto você mesmo não pode, você quiser pendurar uma melancia no pescoço, você pode. Mas agora que vira presidente, como pode um presidente andar com o um troço desse no pescoço? Ou seja, quanto mais alto você sabe, menos liberdade você tem. Muito menos liberdade você tem, de fato. Aí o Palocci, nomeado de boca, foi entrevistado no Roda Viva da Cultura. O Já vi no programa então, ó, Palof, E aquela arena De jornalistas Interrogando Nem lembro quantos é Mas está lá o Está lá o circo Não, não, da TV Cultura, tem mais gente assistindo Eles chegam aos 30 TV Cultura, tem ô, 30 pessoas é, Uma das perguntas era E esse pacto de previdência, que já falava em reforma da previdência Aí o Palocci Então o problema é atuarial Tem que reduzir os 11% e tal Aí chega um repórter daquele e diz Vem cá, mas isso não inconstitucional? Não inconstitucional? Aí o Palocci sem constitucional inconstitucional não, não sei porque eu não sou jurista Só sei o seguinte De que adianta a constituição proibir Se eu não tenho como pagar? Não Essa foi a frase dele Ele repetiu o mesmo raciocínio Cada vez que alguém arguia Que a tentativa de da chamada reforma da Previdência Era inconstitucional Veja, ele não rebateu dizendo Não, você tá errado, é constitucional Ele rebateu dizendo Foda-se a Constituição É isso que ele disse Já reparou como para nós As grandes discussões políticas Que do no século 18 no Brasil eram discussões jurídicas o tema era direito discutir política era discutir direito era discutir as leis discutir as boas leis discutir sabe as pessoas que queriam carreira política entraram para a faculdade de direito quantas vezes no Largo de São Francisco as escadarias no Largo de São Francisco na USP não foram é, é, palco de grandes minicomícios de futuros grandes políticos não é? Quanto no palco da faculdade brasileira né? A brasileira não, a nacional de direito né? Hoje o FRJ no Rio As pessoas lembram como palco de debates Entre Lacerda e... Esqueci quem foi contemporâneo dele, Puxa e Direito Na UFRJ Enfim Porque se você quer carreira política, vai fazer direito Vai fazer direito Hoje não, é economia. Discutir política tornou-se de um tempo para cá discutir economia. Mas qual é a diferença do direito para a economia? Como agora o tema, o conteúdo da política. É porque direito, quando nós discutimos discutimos um direito tendo a convicção de que esse direito é algo que eu invento. E portanto discutir o Estado como se o Estado fosse nada mais do que um conjunto de leis, É o mesmo que dizer que a ideia de Estado que eu tenho é um Estado mutável, que pode ser transformado. Um Estado sobre o qual eu, político, governante, tenho liberdade para transformar conforme a minha vontade. E aprendemos que o importante, portanto, é da ideologia. Ideologia que nada mais é do que uma bússola que aponta para o norte, que indica que tipo de transformação. Desse Estado que é transformável não transformável quanto o direito Eu quero Que novo Estado é esse que eu quero construir Políticos eram vistos Diziam de si mesmos Fundamentalmente como Construtores de um Estado São donos da política O Estado era pensado a partir do prisma Não só da soberania Como liberdade interna Para refazer-se, para mudar-se, para ser o que quem quiser. Um ser do Estado que depende, portanto, apenas da vontade das pessoas. É como se de repente nós passássemos a conceber o Estado, não mais como produto da vontade, mas como produto de uma série de circunstâncias que nós simplesmente não controlamos. Apenas reagimos a elas. Como príncipe de Maquiavel. Que não controla as circunstâncias E o príncipe manda em meia dúzia Mas que poder tenho eu contra o rei do, reinaldo, do, do reinado do lado Eu não mando nele E ele é uma força que me acerta Porque esse cara pode querer me atacar a qualquer momento Eu não controlo o mundo Quando ele diz que Os fins justificam os meios Quer dizer, a frase literal é essa nunca disse isso, nós vimos. Para você será julgado pelos resultados da ideia essa Porque ele quer dizer que você não faz o que quer Ele está matando a ideia de política como vontade O papo do Estado sou eu, meu amigo o Estado é você, não O Estado é um conjunto de forças E dela talvez você seja mais fraca O único reativo O único reativo Você tem um dever de ser responsável E ser responsável É justamente o oposto de fazer o que quer Quando você vai fazer algo desagradável o que, que você diz? Não sou eu, é a lei Não sou eu, o sistema Não sou eu, não posso Não pode ou não quer? Sabe que nós pessoas? É um ato de vontade ou é de fato um ato de limitação? Maquiavel tenta fazer com impedir Quando diz que o príncipe tem que ser responsável O não poder e o não querer Você não pode, mas o príncipe é aquele que não quer aquele que não pode Isso aqui é que um é o bom príncipe, um bom político Como hoje talvez seja A imagem do bom político Homem que não é irrealista Ao contrário do direito Que é multado A economia nós pensamos como natureza A gente não pensa economia Como algo que a gente tem inventado A ideia que fazemos hoje De economia é de algo Para além das vontades humanas a economia é uma espécie de monstro incontrolável. que quando muito eu consigo mesurar com números. Há entre os economistas dois tipos de economistas. Economista que acha que economia é número. E economia que acha que a economia é gente. Quem diz isso é a Maria da Conceição Pavardi. Economia não é número. Economia é gente. É a escola da USP que acha que economia é gente. A escola da PUC do Rio acha que a economia é número. Há nove governos seguidos, a puc do Rio compõe o primeiro escalão dos governos da área econômica. Todos. Todos. Edmar Baixa, Malan, Reistrides. Todo, todo mundo. É impressionante isso. É um departamento poderosíssimo da CUC. E sabe qual é a única disciplina obrigatória no mestrado? Cálculo. Cálculo. Cálculo Estatístico Os caras têm pesquisas com redes neurais É um sistema de cálculo boçal Cálculo Se você é um cara bom de conta, beleza Tem uma ligação direta com o INPA Instituto de Matemática Pura e Aplicada Do lado, inclusive da PUC Vários professores são dos dois Esses são os economistas que comandam Como você usa número para pensar a economia? Para planificar, para calcular a economia Não como algo mesurável, mas como Quanto mais números eu tiver Que me mostrem o que a economia é Mais fácil eu tenho para saber qual é A única ação possível que me resta Quando o presidente medida Ninguém discute se ideologicamente é bom ou ruim no campo econômico Discuta se ela é adequada ou não Se adequada ou não A gente vive um dilema desse com dólar, Problema do câmbio Porque exportadores chegam e dizem, o campo está uma merda. Taxa selic. Isso pode abaixar ou não. Aí chega o Lula, não, não vou interferir na taxa selic. Todo mundo tinha medo do, do, do Lula, dizem, esse cara vai ser muito interventor na economia. Ou seja, ele vai desrespeitar a natureza da economia. O Banco Central tem que ser autônomo. Diziam isso na eleição, quando viram que ele ia ganhar. Assim que ele ganha a autonomia do Banco Central. Aí, de fato ele trata o Banco Central como autônomo Porque o Copom define a taxa semis Aí agora reclamam justamente porque por ele não interferir No Banco Central que interessa São os técnicos tomando a decisão política Ou seja, quando digo que o Banco Central tem que ser autônomo Eu estou dizendo que a economia não pode ficar subordinada à ideologia Não pode ser objeto de decisão, tem que ser objeto da técnica Mas a política toda não se transformou estranhamente em técnica E o que é técnica? Senão o mundo da não vontade Não o técnico não é o cara que faz o que, que O técnico é o cara que faz o que a técnica manda fazer Dos outros Quantas eleições nós não tivemos de é, deputado Olha político, cara Quantos políticos você não vive dizendo Eu não sou político Como se político fosse ofensa Eu não sou político Eu sou um técnico, sou um engenheiro Aí o cara pra poder ser votado no programa eleitoral Ele aparece com o um chapeuzinho de engenheiro Na frente da obra apontando assim Com mapa, olhando Como se ele tivesse comandando a obra Já viu várias assim Porque a ideia que se faz o do bom técnico do Homem que domina números do Homem que domina, ou seja, não um cara de boas decisões Não um cara de boas decisões Você acabou Quando o pensa Estado nesse pós-moderno nada mais é do que o Estado ultramoderno mas a modernidade de Maquiazão e não de Ross o Estado em que a ideia de soberania não vale nada o Estado em que a política não é pensada mais a partir de um mundo de escolhas um Estado sem ideologia e sim dominado por uma técnica ou seja, pela não decisão pelo não sujeito o sistema é que manda, não sou eu Os números Os números é que mandam Não nós Nossa vontade, pouco ou nada pode Sabe o é o lado perverso disso? É porque, meu amigo Se tudo que eu faço É apenas reagir às circunstâncias Se a minha ação não é fruto da minha decisão E do meu querer Então, meu amigo, Eu também não sou estranhamente responsável por nada Do que eu faço Não sou nada George Bush, numa canetada, o tal do ato patriótico dele, suspendeu vários direitos civis americanos. Direitos civis, se olha a história dos Estados Unidos, morreu gente pra cacete por causa daqueles próximos. É algo que o americano dá muito valor. Aqueles não dão aposta nenhuma por eles, mas o americano se importa mesmo com isso. O mais engraçado foi como o povo americano abriu mão com que grau de facilidade ele abriu mão de algo que ele, sabe respeitava tanto algo que ele guardava como se fosse algo muito precioso e frágil a própria imprensa eu lembro durante a guerra do Iraque como a imprensa se impõe autocensura você imaginou uma imprensa se autocensurando inclusive grandes redes que mandaram embora jornalistas que quiseram botar imagens que eram ruins para imagem do governo durante a guerra. Não era nada que revelasse segredo, não. Aquele fotógrafo que fotografou caixão com bandeira americana voltando para casa. Caixão de soldado morto. Ele não fotografou um cadáver, ele fotografou caixão com bandeira em cima. Foi mandado embora. Não podia ter fotografado isso. Pega mal para o governo. Não foi o governo que mandou demitir não todo o dono do jornal que o cara Por auto-censura Mas tudo em nome de que? Da necessidade Eu dono do jornal, mando embora jornalista por necessidade Eu, governo americano, acabo com direitos civis Por necessidade E o que justifica a necessidade? O medo O medo Foi? Agora tá mudando Mas o fato é que Essa tendência dos Estados serem governados cada vez mais sob a justificativa do medo e da necessidade é algo cada vez mais constante. É que o medo e a necessidade dos americanos tá ligado a terrorismo. É por conta do terrorismo que eu sou obrigado a fazer o que faço. É do terrorismo que eu tenho medo. Só que para nós é a economia. É por conta da economia que eu tenho, é da economia que eu tenho medo, a economia nos causamento. Nossa... Estado vista também. Foi? que o que eu tô falando aqui não é das causas reais É das justificativas Entendeu? Bush nunca chegou e disse Vamos invadir o petróleo Nunca! Nunca! Quem diz isso é Michael Moore É, o, é a oposição Entendeu? A justificativa que cola Que nós achamos normal Que os súditos acham normal Acha aceitável O que acha aceitável é o signo do medo E da necessidade da política Política como um campo de conflito, de violência. Se conflito e violência, é o mesmo. É que é o que gera nosso conflito, a nossa violência, a nossa luta, a causa da nossa política como avô, como desmedida, como híbris, como luta, é a economia. Para eles é muito mais terrorismo. Agora está virando economia. Porque enfim, George Bush ferrou contas públicas dos estado Unidos. Mas depois do governo de a economia, a boa vontade existem economistas que querem domar a economia Existem outros que não Que aceitam como ela é Os que são dominantes hoje no Brasil São os que aceitam como ela é Os que querem moldar só aqueles dos quais nós aprendemos a ter só aqueles que bolaram planos econômicos Que pretendiam mudar a economia toda da noite para o dia Tipo o Zé Tem um tiro só para acabar com tudo Sem fação é fácil acabar é só é da solução fácil É fácil acabar, é só fazer isso E que impõe o modelo de Estado à tosta, da noite para o dia. O que os outros dizem? Isso tudo é irrealista. Ele fala de uma utopia econômica, uma utopia do sistema econômico que não consegue criar por lei por meia dúzia de atos. Você tem que se dobrar desse. Você pode pensar a economia dos dois jeitos, claro. Só que os dominantes de hoje só aqueles que naturalizaram a economia e pensam reativamente a economia. Não é à que o governo, é só, foi Fazer um discurso radicalmente contra Neoliberalismo Privatização Escambar com a política econômica é exatamente a mesma Fernando Henrique E pior, ainda ainda criticam Por ser não a mesma é, é, é Ser a mesma, mais ortodoxa ainda Por que, que ele falava Ele vai com duas estradas Por que? Porque não tinha opção Não tem opção é, Essa é a ideia dominante Essa é a ideia dominante Economia pode ser, claro, até onde me consta, índice Down Jones não nasce em árvore, isso não é natural, a gente inventou esse troço. Tudo que a gente inventou pode ser reinventado. O fato é que, como se a economia a gente não acreditasse nisso, a gente não botar o nesse troço. É que nós botamos o pé. A modernidade composta esses dois modelos. O modelo de roda do contrato, de um contrato que eu posso fazer e refazer a cada instante. E também o modelo de maquiagã, que não há contrato, meu amigo, ou muito como ele é. A história do pensamento moderno nada mais é do que você ficar oscilando entre os dois. Isso que chamam de pós-modernidade é só você passar de um modelo roubesiano para um modelo maquiavélico de Estado. no modelo em que, que antes, até pouco tempo, você achava que podia mudar o mundo, era das ideologias, durante a ditadura que era estudante, senão o cara que tinha uma utopia, vamos mudar o mundo, vamos mudar o Estado. Aí dizem hoje que a juventude é um bando de fundão que os caras não querem mudar o mundo. Cadê a que quer mudar o mundo? E ninguém quer mudar o mundo mais? Isso parece. Nós mudamos de, de, de, de polaridade. Dentro da perspectiva do pensamento moderno. Então não teria como existir que existia entre elas é de que eu não posso que ele cai. Então ele cai para só que é trazer responsabilidade. Eu não acho que ele não quer A ideia da reação que renuncia isso é Heidegger, um livro chamado Carta sobre o Humanismo. Ele de Descartes nesse livro. Quando eu crio esse modelo do homem que pensa o mundo e pensa a natureza, essa ideia do Descartes de que a minha razão funciona como um critério de percepção do mundo como ele é, é uma ilusão. Eu não percebo o mundo como ele é. Eu percebo o mundo a partir do como eu acho que o mundo é. É muito diferente. Aquilo que eu chamo de razão da técnica, da matemática, da planificação, Nada mais é do que uma forma de dominar o mundo sem perceber que o domina. É como Descartes. Quando ele diz que está conhecendo o mundo, ele não está conhecendo o mundo como ele é. Ele está classificando o mundo, ele está atribuindo um valor ao mundo. Ele está reproduzindo a ideia de mundo que ele tem nas coisas que ele olha. E isso é uma frase muito mais clara para explicar isso. Quando você chupa uma pedra e diz que a pedra é dura... Dizer que a pedra dura não descreve uma característica da pedra. O que descreve é um efeito do encontro do seu pé com a pedra. Se o seu pé fosse de titânio, você dizer que a pedra é mole. Portanto, você não conhece a pedra. Você conhece você mesmo, você fala de você mesmo, só que acha que fala do mundo. Na verdade, você tenta dobrar o mundo à sua imagem, um você se ilude com isso. Você se ilude Justificam dizendo que não tem escolhas Mas o mundo de não escolhas Foi escolhido O mundo de não escolhas O mundo em que eu digo eu não domino o mundo, eu estou reagindo a ele É uma forma de dominá -lo. É isso que a nova esquerda Hoje denuncia O que eles chamam de pensamento único A doutrina do pensamento único Que é essa como economia Pede que eu não tenho escolha, eu tenho sim, esses caras só, só ficam dizendo que não tem escolha para dominar a gente, ou seja, colocam como discurso de dominação. Então, que os autores como Antônio Negri, não é? Michael Hardt, Boaventura Souza Sousa Santos, que toda hora tá aqui, o papo dos fóruns sociais, tudo é esse contra o discurso único, ou seja, contra o discurso da natureza, da naturalização. Porque na verdade Você seria Mestre da matemática É uma conversão uma conversão relativa Então mais uma mão de verdade Quer dizer uma Tem gente que olha isso aqui E vê duas mãos Tem gente que olha e uma mão direita e uma mão esquerda O que eu quero dizer com isso? Quando eu digo isso aqui são duas mãos Quando eu chamo de mãos, eu criei um critério para tornar somáveis, calculáveis, domináveis por uma técnica de quantificação das coisas. Dois objetos, duas matérias que são diferentes entre si. O homem da técnica, o homem do cálculo, o homem do número, de duas mãos. Nietzsche de uma mão direita à mão esquerda, de duas coisas absolutamente singulares que não são somadas. Não são somadas Quando eu digo que são duas mãos Eu inventei um conceito de mão para somar Eu posso olhar para vocês e ver Várias singularidades Várias pessoas radicalmente diferentes Entre si Que tem sensações diferentes Pensamentos diferentes Trajetórias de vida diferentes Futuros diferentes Ou então posso olhar para vocês e ver aluno E a luna é igual As pessoas que naturalizaram a economia Olham modelos, pessoas Ações no mundo do consumo Que são radicalmente singulares Mas só sabem perceber Por aqueles olhos Que igualitarizam tudo Igualitarizam na forma do cálculo Este produto está vendendo 19,8% a mais As vendas no varejo Aumentaram em 17,8% Logo o consumidor está com mais intenção de comprar Isso é matéria de ontem Mais intenção de comprar Falei, Alguém perguntou para você se está aqui de comprar alguma bosta Como que eu posso concluir isso a partir do sabe, de um cálculo? Sempre que eu generalizo eu mato individualidade Pois o mundo é só individualidade, é só similaridade, é só diferença quando eu penso ideologia, transformação eu penso capacidade de ser diferente quando eu planifico, matematizo eu penso o contrário, é isso que Heike é denunciado. eu estou moldando o mundo a forma de dominar mas é a dominação de um sujeito que é vazio de um sujeito que não tem mais vontade um sujeito que trai a vontade como técnico quanto mais técnico você é menos vontade você tem quanto mais técnico Você já não faz porque gosta ou deixa de gostar Você faz porque é certo ou errado, é diferente Política, a ação da política O campo da ação política É julgado Por um gosto ou não gosto Ou é julgado por um certo e errado Pois quando eu reduzo política à técnica A técnica da boa gestão da economia Política passa a ser comandada Por um certo e por um errado Os atos de governantes São julgados por um certo e por um errado Se o muro da política o da necessidade Como o príncipe de Maquiavel... Maquiavel o tempo todo aponta o príncipe... Que agiu certo que agiu errado... É o um certo e errado... Mas se eu penso política por ideologia... Não tem certo e errado... Tem o que eu gosto e o que eu não gosto... O que eu aceito e o que eu não aceito... No mundo dividido por ideologia... Como foi o século XX... Guerra Fria... Ou você está com capitalista... Ou você está com comunista... Os comunistas jamais disseram... Que o capitalismo é um sistema inexistente ou inviável... Ele é viável, tanto é que está acontecendo Tanto é que eu tenho blocos, eu tenho países que escolhem ser capitalista E vão viver como capitalista E países que escolhem ser socialista e vai viver como socialista A diferença entre eles é qual é melhor É se você prefere o socialismo ou prefere o capitalismo Os dois têm vantagens e desvantagens Os dois têm lá seus, suas alegrias e tristezas A questão é deles como você prefere, só isso O mundo do século 20 Era um mundo de ideologia Era um mundo de ideologia Fazia muito mais sentido Hobbes no século XX. Hoje, de repente, Hobbes, o contratualismo, isso, Já Maquiavel, a lógica da força, desses debates é que parece ser mais conforme as nossas ideias. Né? no jornal, não sabia que ele estava falando aí um ele estava fazendo o jornal, aí ele voltava, aí ele olhava do outro lado, o cabelo tomou, ele levantava. Quando o botão levantava, ele não levantava. E a gente não sabe nem a qual que surgiu, é muito importante, uma hora, já está levantado, e o cabelo tomou, como que a gente fica no aqui Assim, se falar desse tipo, que é que vai explorar, eu, eu acho que há probabilidade de um novo e o é que o sistema é um contrassenso a política é pensada não como escolha como responsabilidade e por enquanto mais eu vivo a política como mundo de responsabilidade menos incentivo eu lhe dou para que você seja responsável Porque a responsabilidade Eu digo que a política é um mundo de responsabilidade Porque você apenas reage a ela Quanto mais você reage, menos vontade você tem Nós temos responsabilidade Mas não temos mais a mesma ideia de responsabilidade dos gregos antigos Quando falavam de virtude A virtude pressupunha a liberdade de você escolher ser virtuoso Aqui não é escolha Quem percebeu isso de outra forma Com outro discurso foi Weber Ele falou, olha, olha que é o Estado Ele cria uma perspectiva de democracia que ele vai chamar de elitismo. O que foi elitismo político? Bebe percebe que na política cada vez mais o que importa é o tema. Porque o tema é algo incompreensível, você não domina, você não alcança. Se não é o tema, são pessoas. Esse é o primeiro passo. Você perde a dimensão do tema da política, passa a discutir pessoas. Tenho mal quando eu digo que a economia acaba dominando a pauta política, a economia passa a ser aquela técnica que é indiscutível. Se é indiscutível, veja, não só porque eu não a conheça e não a domine que eu não posso discutir. É porque não faz sentido discuti-la. Não faz sentido discuti-la porque só faria sentido se ela fosse uma questão de escolha. Já que não é questão de escolha, é de técnica, você não discute a técnica. Você aprende a técnica para usar. Você não discute nem me puxa direito, você levanta e diz, não concordo professor, o cara tem um xilique. Não tem concordar. A lei é assim, a jurisprudência é essa. Você não concorda, não se você. Estou te dizendo qual é. Se seguisse aqui, está bem. Se não seguisse, ferro. A técnica você discute. Você aprende. Você aprende. Então, se eu não discuto tema, o que eu discuto quando discuto? Gente, é claro que as decisões continuam sendo tomadas. Não. Só que é cada vez por um número menor de pessoas. É o cara do lado, o outro ali no jornal. Eu tiro para lá, para o lá. Eu tendo a elitização do sistema. No Brasil hoje você tem a elitização da elitização, porque ele diz, o Weber parou em partido. Você elitiza e as grandes decisões são tomadas não na sociedade como um todo. E você não pergunta para as pessoas o que elas querem. Quem decide é o partido que domina o parlamento não é partido, é a liderança do partido que domina o parlamento. Não é nenhum partido que domina o parlamento. É a meia dúzia que domina o parlamento. São os caras que decidem. O resto é só um banco que levanta a mão quando ele levanta também. Quanto mais eu, digo assim, despolitiza a política nos planos ações, quanto mais transformo em técnica... Apenas os técnicos de destaque As pessoas que eu escolhi como sendo boas E que os próprios profissionais da política Escolheram como sendo os bons políticos desconfiáveis O cara que eu seguirei Quando ele levantar a mão É que mandam É uma perspectiva de democracia que ele chama de elitista Porque cada vez mais está criando a elite Que só é a meia-duza que vai decidir Nos Estados Unidos são os talcões Do Bush Que agora estão embaixo É um grupo sendo substituído por outro Mas essa perspectiva do Estado contemporâneo. Uma democracia cada vez mais elitizada. O que favorece o elitismo? essa apatia. Quais são as causas da apatia? Pensar o mundo como técnico. Pensar o mundo como, não como lugar político, não como lugar de decisão. Isso que característica do pensamento contemporâneo. Muito característica No campo público eu pensa o Estado como lugar do não sujeito. O engraçado é que o sujeito foi parar na vida privada. É dos discursos felizes dos caras da pós-modernidade, quando falam de consumo. Para consumir, você pode consumir qualquer bosta. Não há regra nenhuma no mundo do consumo. Não há regra nenhuma do mundo da vida privada, da sexualidade. Cada vez menos regras são impostas para você. A gente vive um período de constante total liberalização da vida privada. Ou seja, a margem de liberdade privada tem aumentado no que diz respeito aos costumes. Na área pública eu tenho legitimado Justificado como se ela tivesse reduzido Na verdade que está reduzindo É um conjunto de pessoas que de fato decidem Por isso atrelado nos custos técnicos Que Heidegger dizia só um É só um burro só um burro Deixa eu entender isso Não louca Passamos o intervalo Voltamos daqui a pouco Thank really? you.